أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاسكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وله اقالله هم نصيب مما قسب والله سرول حساب وکو الله في ايا مما عدات ان فمن تعجله في یو فله اث عليه ومنته آخره فله ا اسم عليه عليه لتقع وتقل الله عامون ان ف اللي مقصد د بقره با دلورو ممسلو اوله مسله اس توهيد. یني دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی نه دا الله غونتي ذات بلشتا او نه دا الله غونتي صفات د بلچشتام دویمه مسله په دې صورت کې اسبات د رسالت دا یني دا ثابتول چې الله همیشه د پاره د خلکو د خیر او د خلکو د اصلاح او د خلکو د اخرت د خیر او رضې د پاره پیغمبران را لگلی دي او دغه پیغمبرانو اخیری سلسله پیغمبر علی السلام باندې ختم شو پیغمبر علی السلام د په دمره دغه سلسله ختم شوې ده درېمه مسله په دې صورت کې jihad فی سبیل الله ده یعنی توحید او رسالت د پاره د پیغمبر اسلام د سنتو د پاره توحید چې د خلقو عقیدی پاکشي توحید عقیدره شي په خلقو کې او سنت چې د خلقو جون په طریقه د پیغمبر شي نو چا کېده پاک شو اخرهت به خوشي او چې په با... با... طریقه پیغمبري ژوند شو نو ژوند به هم خوشي او اخرت به هم خوشي نو پر دې دوړو مسلو کې د دنیا دي. دي کاول, کاول, او د اخرت فایده دي دی دې لپاره جهاد کول کوشش کول دی د اتور کول او ترورما مسله په دی صورت کې انفاک فی سبیل الله یعنی د دې لپاره مال لگاول خپل مال بلګي دا څلور مسلې په څلور برخو کې کی بیان کیږي اول برخه سل آیتونه و پای کی اوله مساله اثبات توحید بیان شو دنیا برخه یوسلیونه 13 پگا و پوری و پای کی دوهیمه مساله اثبات رسالت بیان شو دره مبرخه یوسلو وا وینه 203 200 پوری دا او پدی کی دره م مساله jihad فی سبیل بیانیږي شروع دا او تلورمه برخه 200 تلوور 200 تر اخیره پوری دا پای کی اخیری مساله تلوورمه مساله انفاک فی بیانیږي دره برخه شروع دا پدی کی د jihad مانا موږ باندې کړه او چې جهاد کوشش تویل کیږي یا وسعت ورکوو تویل کیږي د الله دین کې کوشش او د الله دین ته وسعت ورکوول او جهاد ویل کیږي د جهاد څلور مرتبه دي جهاد مع نفس جهاد مع شیطان جهاد مع کفار والمنافقین او جهاد مع ارباب ظلم والمبتدعين د دې څلور ورو وړو بیا خپل خپل قسمونه دي د جهاد مع نفس خپل څلور قسمونه دي د جهاد مع شیطان خپل دوکې سمون دي د کفار و سر و و سر او سره منافقانو سره د جهاد څلور قسمونه دي او د ظالمانو مشرکانو او د بدعتانو سره د جهاد درې قسمونه دي پیغامونه وضاحت او تفصيل شو به موږ د جهاد درې منازل بیان کړو چې د جهاد درې منازل دیو ابتدایي منزل درمیاني منزل او آخری منزل ابتدایي منزل کې درې خبرې ضرور دي مجاهد لپاره یو د مجاهد تربيت دویمه خبره د كوم د ملک اصلاح او درېمه خبره د کور اصلاح په درمیاني منزل کې چې د جنگ مې میدان د جنگ کوم اصول او کوم قاعده مراتهول په کار دي په غي عمل کول کا په کار دي دا غي بیان کړي او په آخري منزل کې چې جهاد نکله سره واپس شي نو کښی کستو یا فتحه حاصله کړي نو بیا ودته په کار دي دا غي قاعده او اصول بیانوي غنیمت ثروت چې کړي دارنګ نورم ډېر قاعده او اصول بیانوي بیا موږ د آیت نمبر یو شروع واو یا نه د ایسه شروع کړه په دې کې یو سلو واو یا کې تهذیب الاخلاق او مجاهد تربیته اې کې لسیفتونه د مجاهد لپاره پند صفاتونه چا کې د راشن را انسان بوزدلی را ختميږي بغیرتی ختميږي او پند صفاتونه چې انسان په عمل کې راشن انسان سوستي ختميږي جهاد کې بیا سوست پوسنی د دین په هر کار کې بیا سوست پوسنی آیت نمبر اصلاحاتاو یانې د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانين شروع کړ یو القصاص منځ زوالم چې ظالم نه بدلا غسل کیږي که کی. ظالم نه بدلو انغسل شي نو ظلم په ملک عام شي ظالم ډاډه شي په ظلم باندې او مظلوم با با په نورو طریقو باندې خپل حق ترلاسه کوشش کوي دویم قانون آیت نمبر اصلاحاتیا اتیا اتیا یو اتیا یو اتیا کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعیه چې مالونه په تقسیم ول په قانون د شریعت باندې معلومه وب تقسیم ول کیږي په قانون د شریعت باندې یعنی قانون د میراث بنافیزی ملک چار چاله خپلې سملاوه شورڅو په خپل برخه من خوشالي دریم قانون د ملک د اصلاحه پر آیت نمبر یو سره د دنیا ته نواتیا پورې حکم سوم لارتباط النفس دروجی حکم د پاره د نفس د تړلو او څلورم قانون آیت نمبر یو سره آتا کی ان نهی عن الارتشاء په ملک فساد او رشوت ختمول ځکه حدیثه به یې ختميږي او د سربيام ظلم زیاتیږي بیا آیت نمبر یو سره انه هاتیه کی تعذیب بالاقوال او تعذیب بالافعال د وړ ورکړه چې بیزایه پختنه وکوي او بیزایه کارونه مکووي چې غر دیت برخنی او بیا آیت نمبر 29 نه داوا د چې وقاتل فی سبیل الله جنگ وکړي په د الله کې درې آداب ورکړیو چې فی سبیل الله د الله په کې بجنګ وې د الله رضا لپاره دنیوی مقاصد د نه دویم ادب چې الذين يقاتلونكم ها که سانو سب جنگي کې تاسو را او درېم قانون لا تعتدو زیاتې مکوئ شبهه راغله داسنګ دین دچ په دې کې جنگو دي دال دي دا غي جواب چې والفتنه تو اشد من القتل د قتل نه فتنه ډیره غټه ګنا ده ډیره غټ خطرناک شی او فتنه چې دا ډیره خطرناک ده او بل شو به راغ چې جماعت کې څوک وو مداغې جواب وو کو چې جماعت کې تجنګ مکوا بل فتنه راغ چې په میاشتې عزت کې څوک وو مداغې جواب چې ته هغه کې بيان پيل مکوا د جماعت غونته بل شو به راغ چې ترڅو پوري وځنګي مداغې جواب چې ترڅو پوري چې د الله دین نوي غالب شوه او کفار نوي کمزوري شوي ترغه پر به جهادي او آیت نمبر 25 نوی کې ترغیب او انفاک مال لګاوو تا بیت آیت نمبر 25 یو شپک نوی نه د حج بیان شروع کړو او د حج بیان لاروان دي د حج بیان کې تاسو د حج موسم معلوم کړو دارنګ اغا د خوشا د دارنګه اغه دوکه سونه چې راغله چې څوک فاتشي بیا به څه کوي اغه ته غوښو تفصیل ووښو خرچوي ځان سره وي او غره خرچه چې د اغه تقوا ده یا د غیظ نه چې عزیز ان سره توحید راوړه سنت د پیغمبر ځان سره راوړه د څنګه وځینه نوځي د خلکو یا وځي او یا نه نوځي یو انلاین خلکو د پاره ویمه اوس نننی سبق کې لغنور وزاحت کئ د حج په بازو افعال باندې فایزا قزیتم پس کله چې پوره کئ تاسو مناسک کوم تریکی د حج تاسو مناسک هغه تریکی هغه افعال چې د عبادت وي خودل ته چې د حج خبر روانه ده نوزه ځکه موږ د مناسک یعنی هغه تریکی چې د حج دی هغه ارکان او ټول هغه مراسمه نو فایزا قزیتم پس کله چې پوره کئ تاسو مناسک کوم تریکی د حج تاسو نفسکر الله نوی نویات کوي الله ک ذکرکم پشان یادول استادو اباو کوم پران خپلولره او اشد ذکر یا ډیر زیات یادول د خپل پرانو یا ډیر زیات د الله خپل پرانونو په دې ځکه چې د عرب یو رسم لې شارکې یو طریقې ته اشاره کوي چې عرب کدا طریقه وا چې کله به حج خلاص شو د حج ټول مناسک خلاص شو یعنی هغه به وکړو قربانی به موکړو شیطان به او حج به خلاص شو نو دوی به مینا کې ناستل دایره به جوړ کړی و مینا کې بناستو ا پاخيري وره وکي دولسم د لسم یو لسم د غشپوکم او خپل پرونو نيكونو کیسه وکولې یو به زم خپل اردو نه مل مپاله سړیو دنه خلق به ډوړې ور کولې کیسی به کولې نه مانی کدس یو د ماټر نه کدس یو غور نه بل بچې دا هغه وې زمو خپل دسي بهادر ده بهادر او دغه سي نه خيوا او دغه سي سيستم بل بدسي کیسه کولی خو په هر حال لاس په ورچا خپل خپل کیسه کولی کولې د پلارانو نو الله الله دلته په دغه طریقه مانی په دغه سره من رد کړي جنا په کار د تاسو په دغه شپو کې الله یاد کړئ لارانو په ځی شرح قران رحمت الله عليه بالتمانه کوله ان چې اسکر اسکر الله بالوحدانيه يادوي الله او يواليكي كذکركم اباكم بالوحدانيه لك سنه تاسو خپل پلارونه يادوي په پل وحدانيت کې هرڅه کوي کځما یو پلارو چې دغه شي ویل چې ځما دوه پلارو چې خو د سني شي ویل چې ځما دوه نيكونه دنيا مې دوا مې دونوه يا ميد امور او نه نهوک و بلک خپلته هین ګړنی چوک دې خبر وکې او دلته الله لکه څنګه چې تاسو دا خپل خپلتههین ګی چې چوک تاسو ته تا آآ... تاسو ته و چې مثال خبره تو خو د دو پل پلارو اولا دی یا تو خو چې د د دونیکوونه اولا دی دا خو د شوه کته چې ته کنزل وکې چې د حرامی مطلبه پلار نه دی معلوم خپل الله و دا خپل تهین ګړ او دا خپل سعادت ګی خپل پلارونه یاد وي نو دغه الله یاد کوی پهیوالی کې د یو الله بندې وو ک دا نه چره زه د پیر بابان بند یم دلو وانه بند یم د کاکاس بن بنده یم س یو لکومه نظر د بل په نومه نهمه توف د بل درګانه کومه سوالو یو درګه کومه ما مال کې د بل درګه خورممه او تتیږې د بل درګه په ځان پور مګمه نو قسممو قسممو باباګو د ځان بنده کړی دی. د یو الله ځان بند کاه لکه څنګه چې د یو پلار زوی ځانګی چې د یو پلار زوی مه حالالی یم حرامی نه یم پهدغه رنګې د الله بنده, بنده کېدوکم کی حالالی شکنه د مور په خیټه کې پلی الله شکل الله در کړی امونه روغ الله در کړي خبر دغه خکل رتې د مور د پلار د وورو د خوندو دا الله در کړی بیا د خوراک اسبباب میوه شوي سبزیانه شوی، غوخ شوی او پسی زنه توم رېر دي دا الله درکړي داس بابا د دا ژوند طریقې لکه او بو هوا دا ټول ضرور شيونه او مفتا دا الله درکړي او بندگی د بلکه سجده بل نه سوال د بل نه کې زر... ضرورتونه د بل نه واړي الوه بل غني الله وینا لکه څنګه چې پلارانو کې ځان د یو پلار زوی بولي من دا غرنګي د یو الله بنده زان او بولا. او دا معنی په تفسیر نشاپوري کې تفسیر نشاپوري کې دغه مصنفم دغه معنی کړې ده تو ذکر الله بالوحدانيه الله یاد کړئ په والد دا الله کې فذكر الله نو یادوي الله ک ذکرکم په شان د یادول او تاسو اابا اکم لارانو خپلولره یې ځ خپل لاران یادوي فخر په کوین نو الله دې په ځې الله یاد که, یا که کنه دا الله نه متونه یاد کړي د شکروباسې شر د الله ډیر شکر دی چې دغه نعمت موږ پیدا کړي د فلانې نعمت هم ده سوچ کاو بس کې او د الله شکر ادا کوو دا او اشد د ذکره بلکې زیات یادول د الله کوي خپل پلارونه لار خو بیا هم زاد دنیاوی رښتې ده مسلمان وي نه کې او مسلمان نه پلار دي هغه د پلار دیم نه یا ک زوی مسلمان نه نو هغه زوی دیم نه ذکه په کوفر سره شرک سره اړیکه ختميږي خښري له حزنه نوح عليه السلام زوی چکلا تباشو په عذاب کې نوح عليه السلام الله له وي فسرهود کې وراشي چې یا الله تا خو ما سواده کړو جزبسته اهل بچکومه نو الله ورته وي یا نوح انه ليس من اهلك او نو دا ستاد اهل نه نو او وانه امل غير صالح او د چا خاوند عملو نه نیک ان عمل سي نه او عقیده سي نه نو تا غسر خپل له اشتماث ثابت و نو په کوفر او شیک سره خوښتي ختميږي مکملي نو علوي چې دا الله یا دوول زیات د خپل پیرونو نيكونونه دا علاده نعمتونو شکرګزاري زیات او که د خپل د پلاران او د اغاغنه د حالاتونه زمو پلارد سې او زمو پلارد سې په غو مانه فخر کئ الله په بندګې مانه ډیر شکر وباساو ډیر فخر وکئ ض په کله چې پوور کوې تاسو مناسیک کوم طریکې د ه الله نو یاد و الله قذیکی کوم په شان د یادوللو ستاسو او کوم پلاانو خپلو لره او اش د ذیکه یا زیات یا دوول د خپلو پلاانو نه فن نه اوس د نه ف نااس نه د دوکسس مخلکو تقسیم شروعې لځان سره د دو ککس خلکو تقسیم شروع کې ی نه تما کنا کا پیری کیدلا تم ک تم وروما دکل ک یو تم لاست یو د یو د دو قسمه حاجیانو بیان کئ یو دو قسمه هر عمل نه بعد دو قسمه خلق جوړیږي هر عمل کئ کمونځی ک قرآنی کروځی ک حجی ک جهادی ک هر قسمه خلق هر قسمه عمل چی دو قسمه خلق جوړیږي د هر عمل نو ورستا یو تویلکیږي شکی شکی د ټکو ولا کاف سرکل کی کنداره کاف شکی شکی مطلب بدبخته یوغه شکی یو شک چی کېګناله شکینه داغه ادا د ربيټه کې د دې معنی بدبخته یو وی شکی او یو وی سعیده سین ان ای دال سعیده سعید ولکېګي نیک نیک تا په پدی کې مو د ادنا درجې شکیوي او یو د اعلی درجې شکیوي په دې کې درجه معلومې یو ادنا درجې وړو کې درجه والا بدبخت وي او بازي په با د غټو په درجه والا بدبخت او په نیکبختو کې مو بازي د ادنا درجې او بازي د اعلی درجې لکه ګوره د قران تاسو مونږ نه ستو تقریبا یو مثال خبر خبره دو سوه کسان وخ نو په دیې یو بعضی کسان شقییان شي بدبخت به شي الله دی نه او بعضی کسان چردي بعضی کسان هغه به نیک بخته شي بیا په بدبخته کې به هم دو د رجي شي یو با ادنا در جو والا بدبخته او یو به داعلا در جو والا بدبخته او په نیکبختو کې به هم یو دا اواز شته دی یود ادنا درجی بدبخت دیم او یود اعلا درجی ولد آواز مند بند کی بازی بایی سید نا خوزی خوزی با نو بازی با دو با بدبختی کی آدنا و علا در او باځي په پنک بختي کې د اعلى او د ادنې درجه څه مطلب دغه خبره دی دې مرزان پوي کې موږ دا ټول توجه سره خراب کی خبرستمه کومه من کینول بس باځي با قرآن ته نهست وی قرآن ته بکیند با... او عمل کنه انسان علم حاصل حاصل دی د علم حاصلول دي په قرآن باندې تر کوشش کوي ځان پوي کې دا یو عمل حسل... حسل دا دی یو عمل نو دې کې او باځه بدبخته وات څنګه یې چې هغه را بشي خود قرآن نو بیرته کټشی لريبشی د ایستکړه نه محروم شی ځان ته بیرته جهالت ورکه لکه څنګه چې مخکې بجهالت کې پراته اوس ګردایو څو ایتونه یو دیم سپارېتا د نیو بازی نه وی دی او بازی زاړه دی را رسیدلی دی ډیر خلک تب اندازه شي چې مونږ ډیر څه ایستکړه او ډیر خلک تب اندازه شي چې اره مونږه مخ کیره کم وو سره کړو شو ان ډیر شونه مانه مخکې انسان نه پوي دی اوس پوي شوی باقی ده با پوي شوی پسونه ته مانه پوي شوی نور ډر ک پوه شوي د هاچ خبرې دي پهې به ډیرره خبره و باې ډیر انسانان ډر خلک ب نه پوه او که درسونه توک ناستو ډیر کانیپه شوي د ر احکان ت شو باید کې ډیر احې پوه شوي دجهات ډیر ک پوه شوي دثت په ډیر ک پوه شوي چې الت تو شوویل کېږې د پیغبر سنته میثابوي دارن تویده بر خلک پوه شويغذ اخلا شوي چېغبد وخته وي د دنیا د وجه څوک په دمال د وژنې څوک به یره غریبې مېدا او څوک به یو باندې څوک به له باندې باندې به با قران نه کټ شي ځان به د بس ختم شي دا بدبخته عمل خو عمل کې خوروانو خداد دې عمل نه ورسې بدبخته شو ځکه ځان محروم کو جهالت ځان لغور کو بیرته او باز خبيبه دې کې اعلی او ادنا درجه دي باز بدبخت اعلی درجه دي د اعلی درجه بدبخت هغه چې مکمل کټ شي او بخی بس قران نه به اهميت ورنکې تو قران از ذکر لريخي اهميت ورن کې جره به پرېږده خبي اوريدلي چې قران لازم دې زده کول تو قران زده کول ضروري ده ان الذي فرض عليك القران سوره النمل کې براشي سوره قصص کې چې الله دا لاغ ذات چې پتا سو باندې قران فرس کړي ان انزلناه ان ان انزلناه او فرضناها ان انزلناها وفرزناها نور کې براشي د سيات ده چې ماده سوره را لګلې ده او ما دا کړي دي نو ډیر ایا ته نه دي چا الله وی ما قران فرس کړي دي دغه سوره قمر کې الله وی چې سوره قمر کې الله چلور زایا قسم خوري پخبل ځان ماندی چې ولکد یسرن القرانه للذکر فهل من متذكر دا قران مې اسان کړي دي د پند و نسيت د پاره تاسو کوڅه چې پند و نسيت والی اعلان کړي الله کوڅه د سيو طالب د قران چاغه دي کتاب نه نسيت والی پند پوښې درنګ بل ځکه راضي په صورت سوات کې چې دا ما را لګلې او دبر او آیاتي دي د دې لپاره چې د پایتون کې سوچ وشي یو دا ټوله ایتونه به واوري چې دا خو فرض ده درنګ دا به واوري چې قیامت پروس کې الله غچا خبرې نه کوي نه کړي نه به کوي ورسره چې قران یې نه په سورته سورته مؤمنون کې براشي آیت نمبر 15 پینزم یو سور سره پینزم د ایتونه دي چې الله ارچرا بשי ان چې د جهنم کې چې جهنم تننوزي نو الله بو ورته دا د دې الله مونږ له وخره کومهلت راک بیا دنیا له مونږ له بیا ژوند راک نو الله بو توي تعالی د ما آیاتونه راغلی وو او ما ایتونه پریخو زه تاسو بیا مولات درکما زه او قوری شي همدغه الفاظ د ما سره خبرې دا ټول بو واوري ملک رازي اچ وکالو لو نسمو او ناقلو ما كنا في اصحاب السعير کاس چې مون قران اورېدلې او کاس چې مون ځان پوهې کړې نن موږ پرې ځانم کې نوې پراته ته قران اهمیت به لیکن بیا هم قران به 프리 ځان به محروم کی راب شو نور و چې د دنیا کارونو د وجنه د دنیا د مسروفیتو د وجنه هغه به ته اهم ښکاری هغه به ته ضرور ښکاری پاګه کې به د اخرت بکا ګوري کله اخرت بکانو دنیا بکا ګوري بعض خلک د سیاوي موږ دنیا کې خجونتیر کوو دا بس نه منځونه بس تی چکوې حرام نه خورو دا بس تی امدا کافی پا دی موږ لپاره نه په خیال باندې قران پری دی په منځونه معنی مطمئنی چې بلې 15 وختونه موږ کو کافی دی او نور بجاهله یا کې د وخرابي دا د هغه د اعلى درجه بخت انسانې د اعلى درجه او ادنا درجه بختہ کومي وي چې هغه پنځه خبره قران نه پاتې دا خو من قران سره زکه لږو ته په ور باندې او له قران سره چې ماغه خلاص شي څنګه سړی بدبخت کیږي او یو بخت کیږي نو ادنا بدبخت چي د قران هغه دا چې رسختيانه بډيري کوي زکه ډېر احکام بدلې تیر شي ضروری زری درسونه هغه به تیر شي پیغام نه بو پوي نشي محرون بو شي دا غنه دا بدبختي دا کنه او با د خلک اویبه اهمیت نه کوي ټیم بل به احمد نویر کوي چوکبه اغل احمد نویر کوي ناسله چوکبه دکله احمد نویر کوي چې وایلي کې بازی بدبخت دسی د اتناد راځي ناس خوې خدا ناس ته خیستا د هر ونته خپل اتو ونته تبه کफार سمانی پویږي وس ناس به خیستا و تکيبل لګولي وایي صرف اورما او تبه د مغزه د ریکارد ماشین دی ریکارد کیږي چې بیا څور ځباته پښتنه وکي وي شره ولا خونه پویګم نو باز خلک دسی ودبختي قران ته کی نی ټایم ورکی لکل نکي خلکلو کی څه ګنا ده چې لکلو کی پوي بشي شوشه باندې دشي لاس باندې عادت شي بیره फायदा وته ورسیږي لیکن بدبختي بس ناشتي او لکل نکي ځان نه پوي مونږ ورته ویږی کی फायदा را ده کی फायदा ده لیکن پدی معنی پوي کی بس اصل کې د احمد باندې خبر شي ويني دي مولا ساب د احمد باندې بیان کړی بل چانه ده بیان کړو چې مونږ بیانو نو زمونږ خلې هغه خبره دون اثر نکي و یا رب ده پدې خبره اوس روای نهوي نووي طریکې کوده کويبار برحال دا اوس بد بخته چېټایم ویر کو ګنه او کلم نه کوي هرته ته تیر شي ضروررو ضرورې خبرې اخکارامه دا تیر شي او ناس به او دا سوچ کوي زه خپارې پوه شوم دا بدبخت انسان ده ځکه دا درس به خللا شي بل درسته بیا خود پک تو فیک و یا نه چې کیني یا کوم بل ځای کې بیا دنیا کارو کې مصروف وي یا بیا آده دا دکه وکړی شي کوونړی شي آینده بوده داموکاوی که بنایی خدای خبر یا با جواندهی با که بنایی نواغه ده خس سعادتنا بزن محرومه کی او یوی نیکبخت سعید سعادت مند نیکبخت سنگه اوی او ده عالی رجیوالی او دیر تیمیر که قرآن لا ازدکرم که ده قرآن او خلکت بیانهی ما او صلحا و خلکت زرگا او خلکت قرآن ورسی خلکو ته بیان کی دا نه یک بخت سړی دي او باز خلک کی چې په صحیح نیت مانیو کی او باز خلک کی چې هغه خوند ناس دوی لیکن هغه بس یو څوک سان ته یو څوک سان راولي نور بس وی چیر دا بس ته نور کی سکینی لک سورته خاطر غورل تاسو به چې دا څنګه د حاجه یتون کې موږ له قران سره ایتونه فټ کړه مزګور ته خیم دا قران خپل وی دا خبره ټولې سوره فاتھر سوره یاسین نمخ کی صورت دیں ایت نمبر 20 ایت نمبر 20 20 شتمی پارہ سوره فاتھر ایت نمبر 20 د پینځل سمي او شپږم سمي روکو مینز کې ایت ده سم اورسل بیاور کومنگا کتاب خپل کتاب الزینا کسانو تا من استافینا مین عبادتینا چغورکړی موږ د خپلو بندګانو نه وګوره سعادتمن د اعلی درجه چاغتا الله خپل کتاب ویرکی خپل کتاب ته یعنی ویرکی څه مطلب د کتاب علم ویرکی خپل کتاب ته کی نه پوی شوربا نه ځنو مې پوی کی بچي سبق وی ور مې پوی کی تلاوت چ اور ور مې پوی کی ته قران نه احکام هغه کوي شي رو باسل شي او ان عالیم شي بسنو نو سمه او رسنل کتابه بیا ورکوو مونږه خپل کتاب زی کسانو ته اف من عبا دی نه چې غړړی مونږ د خپلو بندې ګو نه کتاب خو ورکو دا دو پ خلق خلکولو خې په قرآ ویررکو نستې ورته فامین همه پس بعض د دوی نه المونلی نفسې کمی کوون کې دپاره د خپلو ځانو ځان مې زل وکي ځان د پاه کمی وکي ک بنی موسکبلیکل نه کوي څو بر اوختتییانې وک چې د یوه کم ااحمت نو ور ک چو بر لکم احمت نو و ک ځان به کم او د دی نه بان محرومه کې امین او بعض د دوی نه مختې د درمیان دي درمیانه دي چې لکس ته ځانه پوه او او ټای و کوې وخته و کوي ل ځان په تلیف کې کوي چې کوآ زده کې دلاکهې تاب معظان پوه کې لکس زحمت وباې وامین همه او بعض د دو نه ساابقکنون بل خیررات ته مختون کې کې بعض خلک سم مختکلاړ شي اوې قران د 13 کې چې و زرهاو آینده او وختونو کې به زرهاو سلګاو خلک د قران 13 کې مستفید شي تنه باذن الله په حکم د الله ځاریک هو الفوزل کبیر دا د دا, دا مخ کې تل د الله په کتاب کې د الله په کتاب کې چې مخ کې لاړ عمل کې او په بیان کې او په 13 کې نو هو الفوزل کبیر دا فضل ډیر لوی فضل دی ان د الله کتاب د لوی فضل دی خو نو هر عمل بعد انسان دو قسم انسانان کیږي یا بدبخت شي او یا نیک بخت شي نو فهمينا ان نوص حادثه یو عمل دی اوس په حاجیانو کې دو قسم حاجیان په حقې یو حاجی شکی حاجی شکی یعنی بدبخت حاجی سی او په دې کې اعلا او ادنا درجو وړ یا او یو حاجی سعید دې نیک بخت حاجی او په دې کې ادنا او اعلا درجو والو ته اشاره کوي نو فهمينا ناس اوس دا شقی هاجی شکی ادنا درجه والا خان اول کزان سره دی ایت کې فمن الناس هاجی شکی په بد وخت آجی خو ادنا درجه والا ادغه بیان کړي دا بکو می هاجی دا ګوره وس فمن الناس پس باز د ناس نمبر هاجیان دي خان ځکه دلته خود حج بیان روان دي نو ناس نمبر هغه خلک دي چې حاج لذی یا عمره لپاره رواني فه من الناس پس باز, باز د حجیانونه منغه سوق دی یقول ربنا یقول چی وای دی ربنا ورب زمونگا اتنا فی الدنیا راکه موږ په دنیا کې راکه موږ ته په دنیا کې کے... څه مال او دولت راکه موږ په دنیا کې شهرت راکه موږ ته په دنیا کې نام او نشان راکه موږ ته په دنیا کې او عہدې او وظیفه او مرتبه یز د دنیا سوال نو کې چوب مال او غاړي چوب اولاد غاړي اڅوک بچی دي یو شی غوړی چې خپل شی غوړی خو د دنیا سوال کوي روان وهج لې خو سوال د دنیا کوي وماله فیل اخرته من خلاق او نه بوي دل ر په اخرت کې صبر خا انده خدا حج عمر وکړه خدال تلاړو تش د دنیا سوال نه وکړه صرف د دنیا سوال نه وکړه چې علامه مال را کوي الله اعظم دا او کې زما غو کې کسا کې کی نه صرف مال غوړي الله وی دل په دنیا وير د دنیا سوال چ کوي خو اخرت کې بد صبر خني دا حجي بدبخت رې ح شقیده خود ادنا درژی ده چې دا عمرې د لاړ دی ما لګولی به تک په تکلیف کړی دی ه د لارړ دی لیکن هلته نو ټول دنیا دي صرف دنیا ځانله غواړي او حاجی ن بخته اج د ادنا در ررج د غې بهیان وګورې ومن همه او بعض د دوی نه منه بهڅوک دي یاقولو چې وایغوی رب بهنا ه بهزمونګه آتی ناف دنیا را ته په دنیا کې حستن توان د نه کئ طاقت د نه کئ او حسنه، اخرته حسنا او په اخرت کې اجر د نه کئ او وقینا عذاب النار او بچ کې موږ د عذاب د ورنه دا وس نیک بخت هجي دي خو اد اد نه درجي دلته سوال کئ د چی شي د اخرت سوال کئ د نه کئ سوال کئ ګوره دا په یو آیت کې چې کله دوه الفاظ یو شی راشي ناریکی په اول یو معنی د دویم په دویم بل معنی کوي خديت ولیکي کی طریقه د استهزام د تفسير په استلاكه طریقه د استهزام طریقه د دی دي توليكيږي چې دوا لفظونه په يو آيات کې يو شيرا شي دغه حسنه حسنه د دوړ یو الفاظ دي کنه نو ديکه دوړ یو معنی نه کوي ها د دې کې په اول یو معنی کنه او د دویم په بل معنی کنه ربنا ورب زمونغا آتينا فی الدنیا راکیم ته په دنیا کې حسنتا اول په دنیا کې چې غواړي سړی تواند نېکې نیکی. نېکې نیکی یاره د حجتا تواند راکې د جهاد تواند راکې د پسوناتو باندې عمل کول تواند راکې و غیره و غیره او په اخرت کې په نېکې مانځکه کته معناو چې چوفل اخرت کې حسنتا او په اخرت کې نېکې راکې په اخرت کې په نېکې مانسره چې ووکی په اخرت کې خو باندې کې اجر غواړي چیا لدی نیکو اجر راکه اوس که تا نه کړي ډيري کړي لیکن دا نه کوي الله کبوري کړي نه دی علي اجر الله درنکي ما نه کوي وسکه نو ادا نو په اخرت کې سړی ته دا نه کوي اجر پکاريږي دا ضرورت ورته نو په اخرت حسنتا او په اخرت کې اجر د نیکو و قنا عذاب النار او بچ کې د عذاب د ورنه دا حديث صحیح ده خود ادا درجي چې دې لاړ شي حج د انو دې زاند په رجش غاړي اخرت غاړي په دنیا کې د نېکې دعا کوي چې الله په نېکېو کې کلک کی؟ کې قران کې کلک کې نو قران په ذکړه کې کلک کې نو قران په باندې عمل کوو کې کلک کې دا رنګه د قران په بیان کې کلک کې اولایک اداخلک لهم دوی لوي نصیب ممما برخه دا غنه کسبو چې دوی عمل کړي او دوی ته علاوه زبرخه وير کما دوی له بده دې نېکې اجر وير کما چې په خنیت لاړ دی ولته الته د الله نه اخرت سوال کړه ده تو دوی له زر اخرت وير کما وبرخه وير کما والله سريع الحساب اولاده زر حساب کتاب کو انکه ان الله بوس زر حساب مو کی دغه نه یک بخت سره زر زر بے. یعنی کچا سره حساب کتاب شروع شو حدیث کرا دي د غرت تبارک زکه حساب کتاب کچو سره گیر شو نو ګناونه انسان نکیږي روزانه انسان په انسان په منه یو او ګونات کتاب مرحله چې دا ډیره خطرناکه مرحله ده دا, دا الله رحم او نعمت بدای چې انسان سرزله حساب کتابو کی او انسان پیسېاب کتاب کې پاس کې بس په ډیرو غلطيانو باندې الله چې ده بیخي وتیا دي نكي یي نکلا كلا يو حديث کراځي وای چې یو سړی تبه الله ده دی وړو کې ګنا ورياده کی, ور کی. چې تا خو هغه پلانکي پلانکي ګنا کړو کنه و دې په هغه وړو ګنامو نه خوشاله یې ځکه دې بيچا خ دې هغه غټي ګنامه بناونه چي دي اغه دی یاد کړی الله او الله په قصدن دله وړي وړي ګنونو یاد وړه وړه ګنونو دې خوشاله دي زخر د ګنونو باندې بې کرار وکما هغه غټي خو مې سم پټي دي اغاسمه ته بیانېږي دې خوشاله دي لیکن الله په چې د ان الله د هغه غټي ګنونو قصدن کړي وړا وړا غنونو وریا دی دموډه کې خوشالي پاغي به با اقرار کوي چاو دا ما داما دا ما کړی الله به خیر کې معاف کړي زمړنه ان زری حساب بو شو کې پاس به کی نیک بخت انسان هغه چې هغه زری شو بس جنت تلل شي نو والله سريو الحساب په حساب کتاب منسره جنت نشته لیکه په حساب کتاب باندې په عمل منسره جنت نشته لیکه حدیث ک رازي چې یو انسان په عمل مننه جنت حیران شو و یا رسول تم نشته نو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې او یا رسوله او زم نشمټلې په عمل باندې جنت لا نو بیا نبی علیہ السلام تفصيل کړی د خبرې وایي چې انسان جنت لزی د الله پر رحم باندې انسان خو به د جهنم نخلاسي کې په عمل باندې یعنی د عمل او د اسایی عقیده چې دا د انسان د جهنم نه بچ کی دا, دا, دا, دا, دا جنت چیرې ده د الله به رحم دی دا, دا حدیث مفوم د سر د پیغام ستا مت فرمیل چې انسان په عمل نه شي خلاصېدللی عمل معنی ب صرف جانم جانم ن خلاص شي جات ته شي تللی دغ د انسان ب عملی یوسه ماتګړه عمل به کوي او داله ن متونه هغې مقابل کې ډیر زیاتي وای تودون متله لا ته تحسوح. لا لاته خصوه تاسو شمیر کوي د نتونونه تاسو نهشه شمیرله د لا ننیتونونه دومره ډیر دي دی. هغې مقابل کې دا ماتګډ عمل چې دا خو چې ش نه ده چې انسانې کوي په عمل من انسان جنت نشي دل په عمل ما ډير نډير انسان جهنم نه خلاصي دي شي ته دا حديث په فوم دیخه ته ځان خبر نه کوم او په جنت سړيږي هغه به د الله پر رحم او د الله په فضل باندې زی نو واللو سريو له سريو له حساب او اولاد د زري حساب کتاب کوونکه واسکر الله او یادوي الله په ايامينا په ورځو محدودات د شمیر کې دا ورځ د شمیر کومي ودي ايام تشریک چوتوي لري ایا می تشریک هغه ورزه چاغه د آ... تشریک مطلب دغه خو د کټکول ورزه چيږي خو خلک خو کټکيده د دا اختر ورزي د دو دري ورزي لسمه بیا په لسمه ماني په لسمه ذل نو یو لسمه دو لسمه در لسمه د دري ورزي خوخه مخادي لسمه یو لسمه او دو لسمه خدا لسمه یعنی ټول رم ورز چره دا بیا ور سره زمنن دا بعض خلک په دغه کې کو ایثار شې وهم خیر ده کوي سار نشم خیر ده اوس مخک تفصیل راضی وزه حد تقومه هو د ایام تشریک چي دي دا دغه دریو ورځې خامخادي او د تلرم اوریز به د انسان اختیار ده چې دې په دغه اوریز پکه ا جماق یو کوي جماقې دغه خده واسکر الله و یادوي الله فی ایام معدودات پاغه ورځ د شمیر کی یعنی غ تلور ورځې لا سما او لا سما د لا سما او د رسمه کله چې پله پلسما حج د حج ټول مراسم خلاص شي قربانې موشي سرونه مخ او خره شي او احرام مهرمه مو باسل شي ټول د حج احکام خلاص شي نو بیا خلک زمینا لا میناک بیا یو لاسما او دو لاسما او دیار لاسما د درې ورځي بیا ال ال طبياتي ری په میناکه او په دې درې ورځو کې الله وی وسکر الله یا دوي الله ډير ډير د اغ ورستو اشاره کوي چې کله د حج مراسم خلاشي د 12 سم د 12 سم د 12 سم په دې ورځو کې بس به مینا کې سار شي مینا کې به خلک ناشتي او صرف منځونه کوي او الله یاد ډير ډير ډير فمن تعجل فمن تعجل فسغه سوق چې تیزي وکړه جلتی وکړه لا په یومینه په دې دوو ورځو کې نو فلایس مالې په د باندې یعني یو لسمه د التتیره کی مینا کی خود یار لسمه تیسر نشی راشی اوټل موټل راشی نو الله وید منز ګنا نشته خود ولسم په ورو وخت ریخه ځکه په انسان باندې په حج کې شیطان درو رزي وشتل لازم دی چې شیطان په درو رزي خام یو خولي یوو په لسمه ورځ باندې د اختر په ورځ باندې چې کله دی داغن رواپشی د دا مزدلفینا میناتا نو د البته اقبایل اقبای اوله غټ شیطان به اولی د 70 نه واره ترماخام پورې یی نه ترماخام پور د سره ټایم دی 70 ترماخام پور چې هر ټایم د شیطان وښتو د غټ شیطان دا به وتیګی به ولی خامخه خام. اول ورځ په دغه ضروری ده بیا د 11 او 12 ورځ باندې واړه شدانان دو نور دی. یو غټ شیطان وارا وارا دی او دو واړه واړه شدانان دی نو دغه درې وړه بیا په یوسه معبم درې وړه ی و واپیره او په دو معبم درې وواړه لی و واپره ټول تقریبا چلو 15پره ایصاب جوړيږي ټول ل کچې غال بند بیا په دی معې بعض خلک ثار شي مینااکې په دسه مزل حجی باندې او بعض خلک چې په دو تر ماخام پر طان ی د درې واړه و واپره نو په بیا نور و ټلو نه ای سرارږي او بعض خلک اتته ایثار شي بس. و علوی دا دوړه سیدی کته په دولسمه باندې واپس شو په دولسمه ذل حجې باندې نو هم سید ګونانګار نه دي او کته تم څوک دېار لسمه ورځی شو دېار لسم تاریخ ته مینا کې نو هم ګونانګار نه دي خدای نو فمن تعجلا بسغه ساجی چی تیزی وکړه لا فیهو منی په دې دوه ورځو کې یې نه ولسمه دولسمه کې نو فلایس ما علیہ دېشته ګونا په د باندې نه دی واپس شو ومن تاخرا اوغه اوغه چې چورسته یې دیار لاسامي لپاته شو نو فلا اسمه نو نشته غنا په د باندې دواره سیدي ګوره په دې ځکه دا فروئی مساله ده په دې ځکه علماء وي چې په فروئی مسلو کې اختلاف کول جنگ کول جنجال کول چې ته په حق یېو زه په حقایم دا ناروا دی دا ګنا ده ځکه چې دې خلکو پارابو کډای او رسم او ریواجو چې دولسه کوم حکم حکم حقم هاجان به په دولسه تلل کوټه دن لا کورونو لا نو هغه به د دي یال سموالو بوي چې دا ګونا کوي دا خل ګونګار شو ولې دوی د یال سمې نه شو او کوم خلک به چې د پاتې شو نو هغه ټول سموالو بوي چې دا, دا ولې دوی د یال سمې د پاتې کیږي دوی باید لاړ شي د یال سمې پاتې نشي خو یې به دغه مان کنه د یال سمې له نو د ایڈوارد وایو به منفعتوي کولې یو مېدا بل غننګار شو بل وې دي بل د د بل غننګار شو په دې ځکه چې الله د ایتون رسول ګل چیون غننګار نه ده کڅوک په دله سم باندې واپس ولاړ او ټلونله ام سیده او کڅوک پاته شو د لسم سم د حجله ام سیده ډوره غننګار نه دي دې ته ویل کېږي فروعي مسلې په فروعي مسلو کې انسان غننګار نه ښه که په هر نس باندې عمل وکړو لګ ګوره د مونستریکدا په حدیثونو کې د مونځ څلور نقل شوي دي څلور طریقې یو طریقہ غو د صحیح احادیثونه چې هغه د صحت په اصول برابر دي څلور نقل شوي یو طریقہ د احناف د په کومه طریقه مونږ کو یو په احادیثو کې راغلی ده یو طریقہ د غرا ده بیا پر فولیدن دوه طریقې دي یو طریقہ د چې سره پرکو کې چې چټیږي ر کوي او رکونه چې جګی راپلادن کوي غالبا د غازی کې او شیدل چې زیره پلادن کوي د غازی کې راپلادندي دی. او یو راپلادن هغه چې د 22 26 مېس کې مرپلادن شته تا. یو طریقه هغه ده یني د راپلادن دو قسمه طریقې دي په حدیثو کې درې طریقې شوې او څلورمه طریقه هغه د امام مالک ده چې پاری کوي لا سنن به خلاندې نيسي هغه طریقې کومه قسمه طریقہ ده نو سپدی کې کتاب په هر طریقې عمل وکړو وګوننګار نه ځکه چې پدی کې دا چلور وړ طریقې د پیغمبر دی نو کيو سره په لیدوونکی نو ام جایز ده او کيو سره په لیدوونکی ام جائز ده کيو سره پدی را په لیدوونکی یو کس یو کیسه مر په لیدوونکی او بلکسم او بل چې بلکسم مر په لیدوونکی هغه حدیث کې کوم ځو کې مر غري دي د دوهړه سیدي او یو کیسه خلق د مالکینو غو نه موس کوي نو ام زکه دا ضرور وړ طریقې د پیغمبر نصابتي دي که د پیغمبر نصابتي نه وي او یو نوې طریقه مې موشکې ده له هغه به ګناوه هغه خبره لیکن دا چې ته چلور وړ طریقې د پیغمبر نصابتي دي یو ایمان د کې اصول دي خپل خبره مې نه ځان پوي د چلور وړ امامانو او بلکې یا ساتې په مشتیدونو کې دا چلور مشتیدین نه و پوخه مشتیدین په سونو وو امام اوزعی وو امام سفیان سوری وو ا پوهشه جعفر صادق و رحمت الله علیه ډیر امامانو لیکن دا چلور ا ایمچ دی دا امت په دیمن اجماع کړله چې دا چلور به مطلق مجتهدینی د دې په اصول باندې اجتهاد کیږي دا زکه چې د دوی اصول د چلور واړو دا اعلی اصول دی په اجتهاد کې خو اجتهاد په کوم مسلو کې کیږي اجتهاد ګوره په کثینو سوسو کې نه کیږي په دې اصول باندې کتری وراموسکی ویچ وحکیمو صلات منځو کوي حدیث کړه غلی چې موږ پنځه وخت ترې اوس په دې کې څوک اجتهاد نشي کولای چې موږ پنځو وختو په ځم نه شپک وخت کې ولا ما اجتهاد کړي د اجتهاد کې دیني شیلته د قران او د حدیث صحیح نصوص ترې دلائل تر اورباندې سړې پنځه وخت کوي د کړه قطری دي کتی مطلب کاتی دی وسه په دې کې شک شوب نشته نو په دې کې اجتهاد نکيږي الله ویل چې شراب حرام دي نو سړی او دانش ویل چې ځجتਿਹاد کومه شراب حلالو ما ولې ما اجتهاد کړي شراب حلال شو یو امام راځي کې مثال خبر یو نن یو عالم راځي کې دا اجتهاد نكيږي ځکه البته قطعی نص موجود ده قرآن نو په قطعی نصو کې اجتهادونه اجتهادونه نكيږي بلکې په قطعی نصو کې اجتهاد د شیطان کار ده ګوره شیطان ته لوي چې فجداو کنه د الله کاتې نص نص لکه کې حکم ذ الله قاتین نس شیطان نتی شو قاتین حکم تشو تیسځ دا وکه ویس کله للملایکه تسجدو ملائکوت الله یو دک شیطانم شامل نو فسجدو پولو ملائکو تسځ دا وکړه كلهم اجمون بل زکی راضی ټول ملائکو تسځ دا وکړه الا ابلیس مگر بیسونه کړه او کیاس یو کو څه چې انا خیر منو زخودنه غره ما دا د د د خی نه پیدا کی او خ د ور نه کړی یم یعنی کااتې قا نس موجودو او د په نس کااتې ن د پاس شروع کاسونه شوړه احتاد کمیثال خبره او سوچونه نو پدی ووجې الله ور ته و زه رک کېږ د نور مردودی کو رجیمی کو او راټلی شوی شو او یو کیاس د ملائکو ده دی د ملکو کیا سره کوم الله ورته وویللی چ و اس کو و اس کا رب وکال الملائکه ته این جعلن فی الارض خلیفہ بصوره بکرہ کی راضی یا کا کړه چې وی رفسه ملائکه ته ځخو یو انسان پیدا کوم نو کالو ا تجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نو فرختو ته وی چې یا الله دلته مو د الله حکم دی کنه الله ورته وی چې زب فرغه پیدا کومه انسان لیکن فرختو دلته کیاس کړه ده هغه خبره د سوچ کوې فرختو کیاس کو ورته وی چې یا الله دسې یو پیدا کې چې داس یو انسان داس ی مخلووب پیدا کې چېغ به ونی تللی فاد به قزمه ک کې ن سب و کوه نوقد د سکمونږ ستا پاې بیاوک نه ست بعد تونونه کووتهزهور تو دی ور الله ورتهوي دی چې اننی عالم وماله تالمون زه پوهږم تا سرونه پوهږئ نو فرختو کاس کړی د فرختو کسه په مصوس کې نه و کاې ن مقابل ک کی داوی کیاس نو یني البته الاده فرښتوسه مشوره کړی ده <تصفح> چی زه دا پیدا کومه وديو ته ویلی یا لا چې موږ مشوره دادا چې مې پیدا کړو پښو کنه لیکن الله به اوتې تاسو نه پوېږي زه پوېګم یني اخیری فیصله مګه ده الله وا لیکن شیطان البته فرښتوت دلته د الله خلاف نه کوي شیطان البته د الله خلاف کوي نو دا رنگ ګوره یو خو هغه نصوص تی هغه حکمونه دي چې هغه قاطی دي شراب مخوري جواري مکووي زنا مکووي شرک مکووي دا ټول بدعت مکووي په دې ټولونه باندې کاتې نصوص موجود دي اوس یو سړی وی چې ما خو اجتهاد کړی دي شرک رواشو کوي دا اجتهاد نكي خا دا کیاسونه باطل دي یو سړی وی چې ما خو اجتهاد کړی دي الله نظر د غیر الله چي رواشو دا نكي دي دا کیاس دا اجتهاد باطل دي دا کیاس باطل دي شراب می حلال کړ دا اجتهاد باطل دے. زنامي حرام حلال کړه د کوم وخت روزګا یو مولا سی بغرا راغلو ویډیو چې بشرا به کې مې واچې وی بشرا حلال شي د دې مولا دغه قیاس دې د لدګي کنه د اړ اصول بیانې که دا خدای دې چې د هرې طبقه دې که نه فيدي کشافې دې کمال کې دې او کمبلی دې هرڅو کړې کړه دې هرې طبکي دې د قیاس چیرې ته اصول د مخې دا باطل دې د دې اجتهاد باطل دې پښاراب کله څوک سانو باندې پیغمبر ستام لعنت ویل دي پدې کې سکون کې پدې کې راوړون کې پدې کې لاس وروړون کې پدې کې خرڅون کې پدې کې لاس کسان دینو غوښ حساب او تکاوس نو پدې کاتې نو سوسو کې اوس اجتهاد نه کیږي البته هر نو سوس چې هغه کاتې نه دي غیر منسوخي وتویل کیږي د فیکي په استعمال کې غیر منسوخي دي یني په یو حدیث کې پیغمبر ستام څلور طریقې راغلي د منځه یو ځکه راغلی چې ا موږ په دې زویل <سؤال> شوې بلکې بل ځکه راغلی چې ا موږ په دې نه دیول شوې راغلی چې یو طریقه را بل ځکه راغلی بل طریقه ده په دې ځکه چې عمل کوي په دې ځکه چې وځه ضرورت ده په دې ځکه چې قیاس ضرورت ده بیا په دغه کې قیاسونه کوي اجتهاد کوي او هر مجتهد بیا خبر خپل اصول لري امام ابو انیفه او امام احمد رحمت الله علیه چې زبغه هغه هغه حدیث د قران آیت په معمول بها ګرځومه اغلب ترجیح ورکومه چې د پاره باندې روایتونه ډېری ina کاثرت د روایتونو لا ترجیح ورکې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ هغه نسله ترجیح ورکې چې پاره باندې د مديني او د مصر د علماو د صحابو عمل موجودي امام امام مالک رحمت الله علیه هغه نسله ترجیح ورکی امام شافی د مکه او د میسر والو صحابه ولا ترجیح ورکی چې دا غو په کوم طریقه عملو او د امام مالک ترجیح دا هغه د مدینی صحابهو طریقه چې د مدینی صحابه په کوم عملو او د امام ابو نيفه هغه نسله ترجیح ورکی چې هغه سر د قران تایید دی خو نو دا هر مستهید خپل اصول او دغه اصول لاندې اجتهاد کوي نو پهې فرڅي فورسي ټولي دا د سني شوي چې دي کې اوس کوم ایمان په حق شو امام ابو انفه په حق شو امام شافی په حق شو امام مالک په حق شو ک امام احمد ابن حنبل په حق شو دا څلول ور و دي او په دې معنی موږ سره صحابه دلایل موجود دي په قران کې چې سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام دو فیصله نقل شوي دي الله د کل کړي آان کې لیکن الله ویل چې د دواه د دواړو فیصله چې وه هغهی فیصله وه یو مسلهې دو د اسلام فیصله کړ ده په ماغه مسله ک سلیمان ازدم فیصله کړی ده لیکن دواړه فیصلی الله صحیح ز چې دواړه فیصله صحیح ده دا خ دا خو شو ویل چېره سسلمان چمه فیصله کړي د دا بهه کوي دو د اسلام فیصله دی بچ دیغ به په نهه کوي دوړه فیصلی الله هغه کړي دي جایس دارنګه یا صاحبو مې نه چې اختلاف راغو هغه اندي مو صحابو چې موږ مزرسو واغنو چې نه موږ مزرسو موږ موږ بل تکاو پیغمبر تام چې خبر شو پیغمبر تام دواړو ته دواړه صحیح دي ځکه ځکه دواړو سره دلایل شته نو په فوروي مسالو کې اختلاف کول په یوبل معنی د حق او د باطل فتوی لګول چې په حقایم رافوریدین کوم ځ په حقایم تر پریدین کې تباتل شوی دا نه روا دي خا او یو وی چې رزر پریدین کوم ځ په حقایم او کتر پریدین کې کت تباتل دا نه نا دا نه روا دي نه روا واشکور الله او یادو یالله فی ایام پاغورزو محدودات اند شمیر کې فمن تاجلہ پس هغه څوک چې جلتی وکړل فی یومینه په دوو ورزو کې فلایسمالی منشتره ګنا په د باندې و تاخره او چا چې ورس تکړلا ینا غدیرله سمې پاتې شو فلایسمالی منشتره ګنا په باندې خو لمانه تقا چا چې ځان بچو د خلاف شریعت کارون نه اصل شی تقوا ده کتر په لیدین کې او کنے کې که تقوا در کینه نه دار په دې نه کو کنه که وسړې خبره او تقوا او دی ویج ده اصل شی د شریعت بخلاف نه او که وسړې د په دې ده اصل شی او که لیکن تقوا پکینو دا دا دوړه لوي اصلي اصلي لګي دي بی‌فایدی دي نو کو یو سړی فلادین کایو کني کوي او تقوا پکینیش تر او د وی زوخه فلادین کوم زو بخلکیګم ا تقوا پکینیش تر او د فلادین کای کړه ټولو عمر یی د امین پته زمانه وی ا یو سړی چې د حنابونه غده د نه کوي ټولو هغه د امین پته زنه وی خو ک تقوا پکینای کنا اصل شی تقوا ده مدا طریقې دي کدا طریقې ډیر فائدہ نویږي خو تکواکه چې شېره تکواکه ایمان ده تکواکه توحید ده تکواکه د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول دي نو سړی بدت دي اغه په اولادین کې نو په اولادونو باندې ماغه جنت لاړ شي امين په تیزوي نو هغه یو سړی مشرک ده اغه را نه کوي د حنافه په طریقه مسکو نو کوي کنه په هغه طریقه مسکو اغه امين په تیز نه وي نه دی وي شکی ده دنه ده امين په تیز ویل کوي د فوزین کول نه کول د لګټا نه وير کئ نو ودردل لګټا نه وير کئ پنسی جی کول نه جی د لګټا نه وير کئ از اتا کی دا خرابه عمل کې بدات دي خلیمانه تقا د پاره دا غا چې ځان بچو د خلاف د شریعت کارونه تقوا دې توله کې د خلاف د شریعت نه ځان بچ او تقلا ويرګ نه ان اصل شی دار چې تقوا ځان کې پیدا کړي ولی باسو تقوا ذلکا خیر دلی تقوا لې باشرې د غور ده وعالم او پوهې شي ان کوم چې تاسو الہی هی الله لا تشرون پورته بکړې شي او فیذا قزیتم پس کړه چې پورا کوي تاسو مناسک کوم طریقې د حج تاسو پسکور الله نو یادوي الله ک ذکر کوم په شان یادولو تاسو ابا حکم د پلانو تاسو او اشد د ذکر یا زیاد یا زیاد الله د خپل پلانونو نه امن نن پس آغ... پس بازه د حاجانونه منغه سوق دی یی کوله چې وای دی ربنا ورب زمنګا آتنا فی دنیا راکه موږ ته په دنیا کې مال او دولت او نام او نشانه او عہدې او دا, دا و ما ماله فی الاخره یی س... صرف دنیا سوال کوي الله نه اولت سوال قبلې غیر هر کس مسوال و ما تا و ماله فی الاخره من خلاق د دنیاوی سوالم قبلې او خریوی سوالم قبلې وکړه دنیا سوالو کوزان نه دی سید حاج خود وکړو چې د د برخه نه محروم شه الله وی وما له في الاخره او نه بيدله په اخرت کې من خلک صبرخا و ومنهم او باز د دنیا باز د حجانو نه منغه سوک دی قولو چې وای دو ربنا ور بزمنګا اعتنا فی الدنيا راکمت په دنیا کې حسنتا نه تو اند کوي او فی الاخرته حسنتا او په اخرت کې اجر د نه کوي او قنا عذاب نار او بچ کې د عذاب دور نه اولایکه دا خلق لهم دوی له وی نصیب ممما مم برخه ممما مم د هغه نه کسبو چې دوی عمل کړي او دوی له د عمل بدله بدل ملایوي اجر ملایوي والل سری صحیح الحساب او اللہ زر حساب کتاب کو ان کے علاوہ صحیح حسابم ضروری کی واذکر اللہ او یادوی اللہ فی ایامنا پر روز معدودات پشمیر کے فمن تعجل فسغ سوک جلتی وکڑلا یعنی تلوار وک تیزی وکڑلا فی ایامے پدوہ روز کے یولسم دولسم کے یعنی دولسم روز منشدنان چویشتا عقدشتنانو مرحلہ اخلاص کرا نور واپس شولاڑو دیر لسم زلہجل پاتینشو فلا اسمع علی نہیں ترے گناہ پد باندے و من تاخر اوغه اوغه چوک او چورست کړه اله ینی دیاله سملا پاته شو نو فلا اسم اوغه چوک چورست کړه خپل پاته کېدل نو فلا اسم له نشتره ګنا په باندې قلیمانه تقه د دا پار داغه چا چې ځان بچو د خلاف کارونو کارونونه د اصل شیش شرط داده تخوا په کنو کو د پاو کوثار شي د قپې چې او کپې نه شي ګټنه ویر کوي تهقلله اوېګ داال لا نه وامو پوه شي ان نه کوم چې کن تاسوله یاللهله توشرونه فور ته شي